Oiko urte batean, gaur hasiko zen lurrama miagitzen. Baina pandemiaren urte beltzau badoak igu. Lurramarik, EHZ-arik, Eri Uratxik edo Nafarroaren egunik ospatu gabe. Silaba behitz erdibidean bidean zintzilik. Osasun egoera hobetzen den mementurat gibelatua. Lehenago hartu ezpaginen, orain are gehiago dugu ezinbestekoak zeizkigula osoranean eraikitako ekimen hauek. Bai, funtsezkoak dira, proiektu alternatiboen sustengu eta euskal kulturaren bozgorairu diren itzorduak. Bertan elkartzen giren ok, amaika partekatzen ditugulako. Eta egia egiteko naikeriak mugitu egeituelako. Parisek birusaren kontrako nazioaren gerla dekretatu duen untan, Euskal ezin du eliseoko agintarien estrategiaren gan, itxuki sinisten duen komunitatea izan. Erritarok ezindugu koronavirusak eragindako krisi sanitario, sozial eta politikoaren ardura gure bizka hartu. COVID-Emeretziaren garaietan ere, enpresandien etekinak gure bizitzen gainetik ezartzen ari direnak dira ekodunak. Birusaren bigajen oainerako etxekolanak egin ez dituen Frantses gobernuari leboratu behar zaio bizitzen ari giren hau. Galdegin bestela, osasungintzako langileei, lana galdu galdudutenei, hostalariei edo ikasleei. Bien bitachtean, bertako laborari eta ekoizleen lekukoa sareak plantan segitzen du. Hauzoen harteko elkartasun praktikoa eguneroko egia da. Sektorez horgarriak diren etxegabean edo migratzailean aldeko dinamikek ez dute etenik. Hor dagoen eustez, izugitearen arountan, egia egiteko supindarra.